В мистецтві настукати чимось важкеньким кому-небудь по черепу хлопу немає рівних на всьому збереж. Так ось саме після цього випадку вскаженого біло остаточно поїхав Дах. Геть чоловік звихнувся на скарбах. Ось так Чира закінчив оповідь що, правда, у повітрі завис неприємний присмак недомовленого. Я слабо пригадував початок бесіди, однак точно пам'ятав, що розмова починалась точно не для того, аби повідати нам про те, як, скажений Білл, цілковито з'їхав з глузду. Я думав про це весь час поки роздавав багаття, а потім, зрештою, спитав, а ви знаєте, де нині вешти це скажений Біл? Віднедавна у кращих світах. Але та вже інша історія, синку, розпливчисто відказав перуанець. Розказуйте, Чиро, попросив я. Ніч довга і поспішати нам нема куди. Закорити є. Трохи без цирму, не звернувся чоловік до мене. Я мовчки кивнув і простягнув йому відкриту пачку малбору. Беріть. Чіро витягнув одну цигарку, Затим вихопив напівзатлілу дровеняку з вогнища і припалив. Якийсь час він просто попахкував сигаретою і споглядав зорі, ніби збираючись з думками перед тим, як почати розповідь. А потім якось цілком несподівано, так і не відірвавши погляду від сяйливих сузір'їв, він заговорив, недбало затиснувши огарок у куті рота. «Історія, яку я зараз збираюся вам повідати – Почалася приблизно через пів року після того, як Джек Бобсон завіявся з вітром. Пацюк просто щес, наче в повітрі розчинився. Берехень та пліток по селу ходило міріад. Однак ніхто так і не дізнався, на правду, куди Америка сподався і чому так раптово покинув шукати скарби. Скаже, не бів, нюні не розпускав, але було видно, що бідолашка сильно сумував та страждав. Нелегко йому було, особливо в перші дні після загадкового зникнення свого колеги та учителя. А так спливло кілька місяців. Ми всі вже й думати забули про пацюка, біла і їхню золоту лихоманку. Коли це одного дня, Скажи, не Біл завалюється до мене додому і починає буянити, колотитися. Дружину налякав, онуків переполошив, а потім каже мені, показуй, де закопав скарби. Я розводжу руками, стараючись не ведати хвилювання. Пояснюю, що з роду віку не чув ні про які скарби. Ясна річ, скаже, не біл, мені не повірив. Він ще більше розлютився і розчаленів, а тоді взявся трусити мене, погрожуючи, що засмажить живцем, якщо я не поведу його до потайного місця, де заховав своє незліченне багатство. А сили дурної у нього вистачало. Критис мене до стіни і кричить прямо в обличчя, що вже давно за мною стежить і знає, напевне, я щось приховую. Ми втрьох, наче зачаровані, слухали старого. Маруся через надмірну емоційність час від часу зойкала і затовляла обличчя долонями. «І що ви зробили?» – тремтячим голосом спитала дівчина – Чиро загасив огарок і пожборв його у вогонь. Потім смашно сплюнув у темріву праворуч від себе. Якби була можливість витягти дробовика з захованого підліжком у сусідній кімнаті, я б йому показав скарби. Проте, скажи, не біл, не спускав з мене ока, стежачи за кожним рухом. Я також був би радий віддати йому все золото, якби воно у мене було. Розумієте, моя сім'я ніколи не бідувала. А проте великі гроші в нас від віку не будилося. Тож я міркую, що діла не буде. Дружина і так уже напівжива від страху, а діти забилися під ліжко і цокають зубами. Наче під час Холодів 2006. го Думаю, треба щось вигадувати. А тоді й кажу, слухай, друже мій, Білий, а ти маєш рацію. Пригадує мій дід, колись розказував, що давним-давно розкопав у пустелі дивовижні скарби, залишені там конкістадорами, які тікали від індіанців. Нікому не показавши знахідку. Мій предок переховав її в новому місці, відомому тільки йому. Щоправда, перед самісінькою смертю він потурбувався, аби таємниця не зійшла разом з ним у могилу і передав своєму синові, моєму батькові, тобто детальні інструкції, як знайти скарб, котрі трохи згодом мій покійний нині тато переповів мені. Скаже, не Білл аж слину пустив, а його очі спалахнули судомним вогнем. Я продовжив. Раніше я про це якось не думав, а ось тепер завдяки тобі, Білли, потроху все пригадую. Для того, щоб встановити місце, де закопані скарби, казав мені батько, треба дочекатись повного місяця і вибратись на пагорб, що зіймається зразу за фазендою тівборців Карлоса. потом над самою кручею, коло великого круглого волуна стромити в землю триметрову жердину і подивитися, куди від неї тінь падає. Звісно, це можливо тільки в тому випадку, якщо ніч видасться Ясною, і місячного світла буде достатньо. Біл збуджено кивав головою, гарячково вбираючи кожне моє слово. Після того, каже йому далі, від визначеної точки необхідно відміряти певну кількість кроків у напрямку, про який знаю тільки я, і там може копати, поки не натрапиш на стару дубову скриню, я стишив голос. Домовляємось так, братобіуле, через три дні о півночі ти вибираєшся до тібурцієвого пагорба і вкопуєш на його вершині триметрову палицю. Я в цей же час уже чекатиму внизу, щоб засікти місце, куди вказує тінь від жердини. Перед тим, звісно, нам слід домовитись про таємні сигнали, якими повідомлятимемо один одного про те, що успішно дістались на позиції і готові до пошуку скарбів. Давай, коли я буду під пагорбом, я один раз прокричу по